Quantos poderiam contar alguma coisa que Deus tem feito na sua vida para que essas quatro coisas aconteçam? Apóstolo, pode vir, por favor. Pastor, pode vir, por favor. Uau, apóstolo e pastor, testemunha, mais crédito. Filha, pode vir, por favor. Vai trazer esse filho junto com você? Está levantando a mão junto com você? Pode trazê-lo, por favor. Uau, e esse vovô tão lindo, de cabelo branco, olha só. Que coisa mais queridinha. Quantos anos ele tem, apóstolo? 80 e 85, alguém gritou. E ele estava com as mãos levantadas cantando para Jesus. Amém, queridos? Quantos podem dar um aplauso para Jesus? Eu não sei, eu não consigo. c u l t o s silenciosos, eu não consigo. Os meus cultos têm que, em algum momento, ter que cair u m barulho neles. Eu não consigo v i g a r com cultos silenciosos. Repita assim comigo, quando eu me alegro com a bênção do próximo, eu sou o próximo a receber a bênção. Amém? Quer ver que você vai se alegrar muito? Eu estive orando e jejuando hoje para vencer o diabo contra esse culto, e o Espírito Santo me disse que ele vai dar uma bênção de prosperidade para você. Todos nós precisamos de prosperidade e muita para pagar as contas e para ajudar os que sofrem e para ter alguma coisinha boa também, né? Quantos gostam de uma coisinha boa? Aleluia! O Espírito Santo me disse que antes das 10 horas ele vai dar uma grande ideia para você prosperar. Vem um milagre financeiro para você, amém? Vamos começar por e s t e ancião, apóstolo, por favor. Quantos anos o senhor tem, meu amigo? 76, 76. 76. Qual é o seu nome? É Adão Roque Benítez. E é em gaúcho mesmo, é Adão Roque Benítez. Seu Adão, o que, que, o, que, que o senhor tem para testemunhar para Jesus? Eu tenho para testemunhar que poucos terão o que aconteceu comigo. Uau. Em nome de Jesus. Uau. Eu, há dois anos e meio, três anos, que eu, que eu conseguia vir para a igreja com meus filhos e tudo, né? Dia primeiro de março, está fazendo um ano hoje, por casualidade, que eu fui ficar no hospital lá, baixei、Uau. o clínica para tirar uma costela、Uau. que eu tinha câncer. Este, desculpe, seu Adão. Este é aquele da cruzada lá na lomba do pinheiro? Uau! Nós encontramos esse senhor quase morto na lomba do pinheiro, gente. Ele tinha câncer. Mas olha como ele está bonito, como ele está boa a pele dele. Está com a pele melhor do que gente de 20 anos. Impressionante isso. E aí, seu Adão, o nome já é bíblico. Fiquei internado até o dia 18. Ficou 17 dias internado. E aí, dia 18 fiz a cirurgia. Com câncer na costela. Tiraram sete. Sete costelas? Desse lado aqui eu não tenho costela. Não tem costela? Desse... Não tem costela. É só... Mas como é que o s e está em pé, homem? Pois, nem o médico não sabe. Nem o médico. O médico falou para ele que, até comentou com o meu irmão, ele ligou para nós: só, Jorge, te prepara, que o médico disse que o pai não mexe mais de um braço, porque ele arrancou, teve que arrancar todos os, os músculos. Do braço que fazia esse movimento. e t a m b é m era para ter tirado só um pedaço da costela. Acabaram tirando sete pedaços.、My、o、God. médico também falou que ele precisou mexer muito fundo perto da coluna. E que provavelmente ele não ia andar de uma perna.、Sim. E que se ele andasse, ele andaria. Aleluia! Ele andaria assim, ó, dessa forma. Ele está me mostrando onde não tem. E o filho está mostrando como é que ele andaria se andasse. Assim, dessa forma. Mas nós cremos em Jesus. Quando o meu irmão me ligou, isso me entristeceu, porque eu sei o, quem é o pai que eu tive na terra, que Deus me deu, e eu fiquei preocupado d a situação dele não poder se locomover. Quando o meu irmão, que está ali, foi lá visitar ele no hospital, a enfermeira chefe estava lá fazendo alguns testes com ele, mandava ele mexer a perna, levantar o braço. Ele questionou a ela: como é que pode s e e ele arrancou os músculos? Ela disse: não sei. E ele. Já usado pelo Espírito Santo de Deus, disse para a enfermeira dessa forma: Olha, filha, eu tomei uma decisão na minha vida, eu me batizei para Jesus, aleluia, fazer o que fez na minha vida.、Oh, Impressionante! Quer ver, quer ver como ele é inteligente? O seu nome é Adão, né? E de Deus, Adão tirou uma costela só para fazer Eva, e do Senhor tirou sete costelas, como é que você vai ficar agora? a g o r a p o s v ã o ficar v i ú v a s <risos> Eu só tive uma erva. Só teve uma erva. Lá na Lomba do p i n h e i r o o senhor disse: Bom, vou, vou ter que escolher entre as sete ervas. Por que, que o senhor está chorando? Estou muito feliz c e l e z Dá a mão para ele, filho, d a mão. Vamos orar por ele. l e v a n t e as mãos para cá. Lá na Lomba do p i n h e i r o eu brinquei com ele, ele tinha levantado da cadeira de rodas. Porque a recente tinha saído da cirurgia, ele estava sem forças. E, e, e o fogo de Deus veio sobre ele, ele disse: Eu quero testa mulher. Ele levantou e você foi, cheio de ferida e de corte, sem costela. E eu disse: Mas o Adão da Bíblia, uma Eva só, e fez um estrago. Você fez: Eu vou ter sete. Eu disse: Mas sorteia que busca r mais ao Espírito Santo. Levante as mãos, s e h o r e a c a b a u por favor. Esse também é filho. Uau, que tremendo, esteve no retiro. E ela é cunhada, é filha, ela vai dar testemunho. Sua filha é neta, deixe eu orar por vocês, fechem os olhos. Uau, uau. Filhos, o Espírito Santo me manda dizer para vocês. O Espírito Santo me manda dizer para vocês. Que o pai de vocês já está guardando a coroa, o pai de vocês já está encerrando a carreira, e vocês já sabem disso. E ele deu uma prova do poder milagroso do Espírito Santo para vocês, para fortalecer a fé de vocês, porque Deus tem uma grande obra naquela vila, Deus tem uma grande obra naquele bairro. E Deus tem uma grande obra na vida de vocês, através de vocês. Este homem que está ao lado esquerdo do seu pai, você teve grande envolvimento com o ocultismo, você teve grande envolvimento com as trevas, você teve grande envolvimento com a feitiçaria, você teve grande envolvimento com espíritos imundos, você fez parte de uma das terreiras mais fortes daquele lugar, e Deus te libertou. E Deus te diz: Hoje eu coloco fogo sobre ti, para vencer os demônios, para ganhar vidas, para operar milagres. Senhor, coloca fogo sobre ele. Levantem ele uma vez mais, por favor. Ele é muito forte, só para o apóstolo Omar, segurar ele, filhos. Levantem as mãos. Vamos profetizar: Deus é Deus de vivos, Deus não é Deus de mortos. Sou o teu milagre. O Espírito Santo vai colocar uma unção impressionante sobre a tua vida. Levante ele uma vez mais, levante ele uma vez mais. Quando Deus revela os corações, olha só que coisa forte. Pode falar, pode parecer loucura, mas quando o Espírito Santo vem, as línguas de fogo v e m atrás. l e v a n t e as mãos bem alto, l e v a n t e as mãos bem alto. Levantem as mãos para cá. Não haverá impossível. Levantem as mãos repita comigo, Senhor. Deixa a fé cair sobre você, deixa a fé cair sobre você. Repita, Senhor. É、e、nessa noite. Aquilo que parecia impossível. Já chegou. Uau! Diga o meu milagre! Já está feito! Uau, uau, uau, uau, uau! Dê um grande aplauso para o Senhor e sente-se, por favor. Eu amo quando o Espírito Santo está chegando. Você é a neta do seu Adão. O que, que aconteceu, neta? Sente, por favor. Há três anos eu sou casada e quando eu casei o médico disse que eu não poderia ter filhos, que eu tinha ovário policístico. E aí nós viemos para o avivamento e Deus usou a vida dos apóstolos, eles oraram por mim, repreenderam. Há mais ou menos um mês e meio eu fiz os exames, eu não tenho mais nada. Estou per... perfeita, perfeita. E eu tinha, há dois meses eu estava com um caroço no seio, era mais ou menos do tamanho de uma, uma bolita assim. E、uau. de uns dias pra cá, ele, meu seio estava inchado e muito quente, parecia que estava com febre. Do tamanho de uma bolita? E eu cheguei no culto e a, a apóstola, ela não sabia de nada. A única pessoa que sabia era o meu esposo e eu tinha comentado com a minha mãe. Impressionante. E nós chegamos no culto e ela falou pra mim que Deus estava me curando naquele momento. Uau! E eu corri pro banheiro e eu não tenho mais nada.、Uau. Não tem nada, mais caroços?、Nada. Uau, uau, uau, uau. e s t o livre. O, o que, que é ovário policístico? É, o meu ovário estava com 22 centímetros, muito inchado. Eu tinha sintomas como se eu estivesse grávida. Eu sentia vômito, estava muito inchado, tanto é que os médicos acharam que eu estava grávida. E aí, no, nos exames, eu não trouxe porque não sabia que ia ter oportunidade de pegar testemunho. Era como se f o s s e furos, assim, como se pegasse、um, uma caneta, alguma coisa e furasse, todo furado, assim. Es, mu,、e、muito escuro. Assim, e os dois muito inchados. u a E não tem mais nada. Não tem mais nada. Pelo poder da fé. E o caroço desapareceu. Desapareceu. E você quer engravidar? Já está grávida? Como é que é? Ainda não, não sei. Deus já usou profetas para dizer que vai me dar um filho. Eu estou esperando. Você Se... quer um bebê? Para agora, não sei. Tenho medo. <risos> Imagina, profeta chega e diz: vai ganhar um bebê, mas eu ainda não quero beber. Daí fica、um、ruim o negócio.、E、isso, todos que nós profetizamos aqui no ministério engravidam. Mas você ainda não quer. Ainda não, é que é recém, estou começando a minha carreira, vou botar, colocar uma empresa. É outro testemunho.、Uh, no começo do No ano passado, em 2010, eu não era do ministério、uh -huh. e meu esposo estava desviado. Eu fui na casa de oração o e Deus. Está lá, está aqui. Está lá, o、Deixa、Vinícius. E eu vi a cara do esposo. Ah, é você, figurinha, é a senhora que s o aí. <risos> e Deus usou a apóstola para dizer para mim, tipo, querer muito que chegasse 2011 porque a minha vida ia mudar. O meu esposo, hoje é uma b e n ç ã o foi p r o retiro, é transformado. Primeira vez que ele foi p r o retiro? Segunda, segunda, segunda vez. Precisou de dois v e z e s de retiro embaixo. <risos> t a v a ruim o negócio, hein? <risos> e nós começamos a orar. Ele estava num serviço há cinco anos, não tinha oportunidade nenhuma na empresa. E nós queremos colocar uma empresa. Também sem falar nada, Deus usou a vida da aposta. Ela disse que Deus ia colocar nas minhas mãos. i i m p r e s s o n a Deu o d mais ou menos uns dois meses que ela me falou isso. O dinheiro para a nossa empresa está na conta. Dá um aplauso para Jesus. My God. Quem crê em profetas. e u vou soltar uma profecia de prosperidade sobre você hoje. Vai desatar algo grande para você. Testemunhei para vocês, né? Domingo a esposa, nós estávamos os dois sem carro. Domingo a minha esposa ganhou uma CrossFox linda de um casal. E segunda-feira eu ganhei a BMW dos meus sonhos a caminhonete mais linda do mundo. Ah! <risos> Eu queria uma Audi, porque um profeta tem que andar em algo que se ouça. Uma Audi dá para. É bastante audível. Mas é d a <risos> Brincadeira. Me disseram que a outra marca era um pouco melhor. E. Eu vou profetizar sobre você.、Amém. E vai vir uma caminhonete maravilhosa para a sua vida.、Amém. Você vai pagar todas as suas dívidas.、Amém. Você vai honrar todos os seus compromissos. Nada te faltará.、Amém. Você receberá cura. Na mente, na alma, no espírito, nas emoções, você terá o melhor casamento da sua vida. Se você quer, levante as mãos para cá, deixe e olhar por você, filha, para que prospere mais. E no momento certo, venha o bebê. o a u está forte a unção、um、aqui. p o d e sentar, vocês são maravilhosos. Quinta-feira mais é para isso, quinta-feira é para nós profetizarmos e ouvirmos t e s t e m u n h o s O que aconteceu com o senhor? Quero cumprimentar a igreja, quero falar que agradeço a Deus em primeiro lugar, é、e、o meu filho que está aqui já há dois anos. O filho é o genro, quer aqui, dizer o casado, o esposo? O Vinícius é meu genro,、ah, o, filho é o Felipe é meu、oh, filho. Dizia, eu era da igreja da gravata e do terno, sabe, irmãos? Ah, eu sei, Presbítero lá, sabe, com a vida toda errada. Vai, e meu filho dizia: Pai, vamos para lá com nós, lá Deus opera, lá Deus liberta. E até que um certo dia eu resolvi visitar o centro de avivamento. É mesmo? E no d no início a o i n de novembro, eu tenho uma empresa de construção. No início de novembro, porque Deus, quando quer operar, ninguém pode pedir, irmãos.、Yes. No começo de novembro, Satanás detonou a minha vida financeira. Tive que vender o meu carro que eu tinha, eu tinha um u no 2004, achava que estava bom. Tive que vender o carro e fui lá no culto da quarta-feira, orando a Deus que na quinta-feira aquele cidadão que queria comprar meu carro que ele ficasse com o carro, que eu precisava honrar meus compromissos.、Uau. Isso no início de novembro. Fui para lá, para o centro de avivamento, esperei com paciência no Senhor. No dia 30 de novembro eu pude comprar um carro.、Uau. E eu quero resumir aqui, eu sei que tem mais gente para testemunhar. Estamos agora no início de março, né? Agora、yes. eu escolho se eu vou de c h e r o q u e para o serviço ou de C4. v e m Vai e gosta, Então,、oh, irmãos,、Deus. assim, ó. c h e r o q u e ou C4. É, eu escolho agora como. E os pecadores estão olhando e vendo na minha vida. <risos> eu tenho 12 anos de de, de. de igreja. Que eu aceitei Jesus. E em quatro meses de avivamento, Deus mudou a minha vida, ajeitou meu casamento. t i r o u Dá um aplauso grande, Deus. Tirou o quê? Tirou de mim tudo que não prestava. Eu, meu, meu filho e meu genro foram de novo para me acompanhar. Foram acompanhar o senhor, o filho e o genro? Isso, lá de novo no, no, no, no Retiro. Foi uma、no、benção no Retiro? Foi, é uma benção, irmão.、É、Quem não foi, já se inscrevam para ir. Então é assim: ó Deus realmente quer nos dar o melhor. Nós temos que estar no lugar certo, na hora certa, e confiar que o centro de avivamento Ele vai nos levar para o céu e ainda vai nos dar、Uau! oportunidade de comer o melhor da terra. Amém, irmãos? Dá um aplauso g r a d o para o Senhor. Deus me abençoe. E ele já saiu correndo. Já, Doze anos no outro ministério. Por isso que eu parei de p r e g a r de gravata. Às vezes eu quase, eu quase me, me matava com aquela gravata. Às vezes eu quase me manifestava com ela. O que, que foi, filho? Sim. Ah, é. Antes dele vir, ele disse que o Senhor estava louco. Louco, eu dei minhas alianças junto com a minha esposa. É, meu pai me criticou, disse que eu estava louco. Que, perdão,、Piratinho. o senhor também era louco. <risos> nós era n ó somos s loucos mesmo. E eu não tinha nada. Quando eu vim para cá, eu vinha na moto da empresa. E quando eu passei p r o ministério, o diabo usou o meu patrão, ele tirou a moto da empresa. Eu diabo, comecei a v i n d e ônibus. E depois que eu dei minhas alianças, em seis meses, o senhor me deu meu carro. Impressionado, não tem? E quando, a situação mudou t a n t a que esse UNO que meu pai tinha, ele teve que pedir para mim tirar para ele. Uau! E o senhor o trabalhou. Meu pai teve que te pedir a bênção para você. O senhor trabalhou tanto.、E、ele achava isso... que você estava louco na igreja dos sem gravata, dos cabeludos. Isso que meu pai está dizendo. <risos> Mas o senhor está d o de c u d o e meu, pai, cabeludo, Fala, meu pai confessou aí de dizer que era presbítero e está com a vida destruída, é o maior milagre para mim. Impressionante Porque isso. Porque isso era uma coisa que não existia. Ele era presbítero. Isso. Quando ele falou sobre o casamento dele. Era, foi uma coisa que durante esse tempo na igreja foi difícil para nós, os filhos,、Uau! a situação que estava, ver o meu pai no retiro. Meu tio que está aí, o filho dele foi com nós para o retiro também.、Esse、tio foi、e, contratar、e, de segurança. Tio isso. E eu abracei ele para o meu, meu primo, ele foi batizado lá com o Espírito Santo. Eu disse: no outro retiro eu vim sem o meu pai. Eu não falava com meu pai quando eu fui、isso. no primeiro retiro. Impressionante isso. E lá eu disse que Deus ia mudar e o próximo retiro eu fui com ele. E quer dizer que, que, que o voto funciona então? Você deu aliança num voto e a funciona, resposta veio. Funciona.、E, funciona, não tem Não tem palavras para dizer o que o senhor está fazendo na minha família. Logo, é é meu lá, primo、ó. também. Pau, velho, é meu primo. Os b e r i t o s estão tudo aí. O pai já ganhou do filho, varão. É, é autoridade, não adianta. É avivamento. Grite comigo: é avivamento. Grite assim, eu e a minha casa. Serviremos ao Senhor! Uau, u au, u au, u au! Fala, filhota! Shalom! Shalom!、Uh, eu... Deus tem feito muitas coisas na minha vida e uma delas está aqui. Não foi feita, não, ainda...、ah, <risos> não foi f o i t a Ah, não tem! e l a t e m h o nó, se f r e c a não! E aí, filha, o que é isso aqui do lado? Não tem graça. <risos> não tem graça a ele ou eu? Tive que ir lá! Não, vamos focar.、É. Deus nem. Não fica nervosa, pode falar. Esse é o teu irmãozinho?、Nervoso. Meu irmão mais velho. O mais velho? Mais velho, tenho três. Mais、Uau. três. Ele、uh... também era boca brava ou não? Na verdade, ele. Não, boca boa? Não, boca brava. Boca brava não. Eu ia na. Nós éramos no ocultismo, eu e ele.、Tu、eu ia bem, com、curia. ele. É, mas ele que, ele... Ele que me levava. Agora、ele、eu ia levava... ser. Eu, eu trouxe tô... ele para Jesus. <risos> Vocês dois iam no ocultismo? Iam. Batiam cabeça no c lugar? Ele foi p r o chão, ele fez. Fez、um、cabeça? coisa. Fez. O que é ir p r o chão? É ir p r o inferno, realmente. <risos> Esse é profeta mesmo. É que nem eu começo o retiro, só tem Deus ou o diabo, decide com quem q u e t á A galera começa tudo a gritar e chorar.、Verdade. Né, Reinaldo? Alguns no primeiro grito já pedem a mãe, mas não adianta, no retiro a mãe não vai. Quem mais aqui foi para o chão e fez cabeça? Só o pai, boa, só o pai. Mais um foi para o chão, você também, Karina, tão pequenininha desse jeito, Guriazinha. Mais dois, quem mais foi para o chão? Três, por isso que às vezes o culto está carregado, meu Deus, quatro, uau, cinco, my God, você foi para o chão e para outras coisas a mais também. Mas Jesus. Posso falar? Posso? Já deu testemunho, né? Aquela ali era dona de terreira mesmo, gente. Aquela ali, aquela ali quando o diabo não matava, ela fazia o resto. Mas está liberta, e m n o m e de brincadeira, filha. E aí, Fê? Para honra e glória do Senhor, há dois anos que eu tenho orado e jejuado. o l h a voto é uma coisa que todo dia eu fazia um voto. Fala do voto. A minha mãe, ela, ela chaveava as coisas dentro de casa para mim não pegar. Porque eu saía dando tudo.、E, mas sempre、Ótimo. com、um、propósito. Deus, eu quero e minha família salva. Quero minha família salva. E teve uma santa ceia que o Senhor profetizou. Logo que eu tinha entrado aqui, que o Senhor profetizou que na, nas próximas santas ceias a minha família está aqui. Porque eu estava chorando muito, não tinha com quem dividir o pãozinho, sabe?、Uau. E eu chorava, eu chorava e dizia: Deus, eu não aceito isso, eu quero dividir o pãozinho com alguém. E para a honra e glória do Senhor,、uh, ele, domingo, retrasado, eu acho, quase um mês. É, ele. A, mulher, a esposa dele me ligou porque ele estava envolvido mesmo com o diabo, nas drogas, viciado. Estava nas drogas? Quais drogas? Todas que tu possa pensar. Crack também? Não, só não, só crack. Graças a Deus. Só、né? crack não. Cocaína? Direto. Cocaína é muito forte.、Né? Muito forte. E bebia também? Bebia algo? Bebia muito, bebia muito. m y God, gente. Quem é que bebeu ou usou droga? Vamos ver. Não tenha vergonha, pode levantar a mão, mas todo mundo. Olha, isso aí, isso aí só Jesus mesmo, gente. Cocaína, uísque, essas coisas aí, olha, só Jesus mesmo. Mas a boa notícia, como o testemunho deles: Jesus já está vivo.、Amém. E Jesus ainda liberta e vai tocar a sua vida. Amém. E o senhor lembra do batismo que ele foi, que foi toda a minha família? Lembro, foi toda a família ficar dando risada eu, num canto. a、uh、h -huh, e eu disse que eu era o João Batista, que eu sou o João Batista da minha família. Ah, foi tão lindo aquilo. E, e desde aquele dia eu, eu comecei a perceber que eu, os céus mudaram na minha família. Uau! Aconteceu muita coisa e nessa semana que, que ele aceitou Jesus, a esposa dele me ligou chorando muito, dizendo: Fê, eu não aguento mais. É porque ele tem uma filhinha de um aninho,、é. minha filhada. E ele d i s a que eu trouxe aqui para apresentar. Parecida、Aham. comigo, linda. E aí ele disse que. ela disse que não aguentava mais, que ela não tinha mais forças. E pediu para mim ir conversar com ele. Mas ela está vindo na igreja? Não v i u só que coisa, hein? Ainda não, não. Mas vai vir em nome de Jesus. Vir. Vai vir. Pelo menos ele já parou de aprontar, né? Sim. E aí você foi lá conversar com ele. E aí, o、e、Eduardo, fomos. O Eduardo, na verdade, conversou mais com ele. Ele chorou bastante. Ele mesmo dizia que não aguentava mais ser um pecador, que ele queria Jesus. Impressionante. Ele aceitou、isso. Jesus e foi num culto de Santa Ceia、Uau. que ele veio. E, aí? e eu tinha com quem dividir o pãozinho.、Uau. vamos dar um aplauso para o Senhor. Que histórias, essas histórias me emocionam muito. Vamos levantar as mãos para c á d á m e mais volume, por favor, Márcio. Muda minha história. Eu só queria dizer a todo mundo que está orando por um familiar. Minha mãe está lá em cima também. A mamãe Deus vai veio fazer.、Hoje. Cadê、Vez. você, mamãe? Você está aí. é Deus、Coisa、vai fazer、boa. uma obra tremenda a partir de hoje. Em Não desistam dos seus familiares. Olha. Parece que quanto mais eu orava e jejuava e dava voto, a criatura piorava.、E、eu dizia, não, glória a Deus,、se、o diabo está se manifestando é porque ele está saindo. Uma doença para ser tratada ela tem que ser diagnosticada. né? E eu dizia, não, eu não aceito. E eu orava e orava e orava e determinava. E parecia muito distante. Dois anos orando. Dois anos orando. Dois anos. Mas ele tem uma carinha tão Mas boa. Mas quando aconteceu, você já viu o Seguri postando no Twitter? Já. Ele, Como é que ele... é o nome dele no Twitter? É o. Oi, Como? Arroba Boricend. Arroba Boricend. O que quer dizer Boricend? Borimudança. Borimudança. Eu, eu fiz o meu Twitter depois que eu comecei a ver o que era postado, o que as pessoas do avivamento faziam. E eu comecei a me converter a partir do Twitter. Começou a se partir... converter a partir do Twitter? Eu esperava esse testemunho. Uau! Os t w i t t e r o s de plantão! Aleluia! Como é que está a v i d a com Cristo agora, tuiteiro? A、ah, minha vida é outra vida. Agora eu tenho vida. Uau, hoje uau, hoje uau. eu tenho uma vida,、eu、nunca tive vida. Está chorando. E quando Deus faz o、um、milagre. É pregador, milagre... é minha filha mesmo. Vê um microfone? Você c h r a Mas quando não. Não, mas quando Deus. Hoje é prosperidade,、ah, não é? c l a r o é uma brincadeira. só. Três retiro, <risos> <risos> eu sou curada. Mas quando Deus faz o、um、milagre, Deus faz completo. <risos>、yes. Hoje ele me mandou uma mensagem. Não é só a libertação. Deus não nos chamou só para nos libertar de um pecado. Deus nos chamou para prosperar sem limites. Hoje, ele trabalha na, numa, numa empresa telefônica e ele tem uma, uma meta para bater、ah. do mês. São 20 linhas que ele tem que bater. Linhas. Hoje, dia 1 de março, ele vendeu 22 linhas. Uau! Aleluia! Aleluia! Eu vou profetizar. Já está um som de prosperidade aqui? Uau! Posso orar por você? Feche os seus olhos. Por você também, filha. Dá a mãozinha para ele. s u r a bababa, cantará. Babá, babá, babá. Cantará. Surra, babá. Levantem as mãos para cá. Surra, babá, babá. Surra, babá, babá. Que o fogo de Deus possua vocês. Avivamento é eu no fogo e o fogo em mim. Que o fogo de Deus caia sobre vocês. Fogo líquido. Fogo de fé. Fogo de santidade. Fogo de poder. Senhor, como há 18 anos o Senhor me tocou. Como há 18 anos o Senhor me tirou das drogas, da delinquência, e há 18 anos não retirou a mão de sobre a minha vida, repousa a tua mão sobre ele, <risos> <risos> repousa a tua mão sobre ele. <risos> Vamos pedir para Deus. É muito importante uma pessoa a menos nas drogas. É, me, é muito importante uma pessoa a menos na noite. Que o fogo de Deus venha sobre você. Ganhadora de almas. DNA de avivalista. Levantem os dois, por favor. Profetize, profetize e diga: ressuscita, amém.